Du Daniel, vi brukar ju inleda denna podd med att jag hittar på något historiskt faktum och liksom skohornar in historiepodden i det. Men den här gången tänkte jag läsa upp några av drottning Kristinas ordspråk som hon knåpade upp själv. Men det enda kruxet är att jag har slukt och illvilligt bytt ut ett ord i de här ordspråken. Och du ska gissa vilket ord som inte hör hemma där. Är du ja, med? Va, ja. Stora ord från en historiepodd bör tas med en ny Ja, det ju, känns ju som att en historiepodd är ganska målplacerad. Eller? Ja, det är helt rätt. Det skulle vara stora ord från en filosof. Allt du lär dig i historiepodden bör du glömma. Ja men du måste ju vara där igen. <laughs> Helt riktigt. Allt, vad är här? Ska... allt du lär i skolan bör du glömma. Tyckte drottning Kristina. Jaha. Sista då. Det var Vidskepelse och dumhet har människan lidit av i alla tider. Något bot mot dessa farsoter har ännu inte stått att finna. Uh, förutom kanske historiepodden. Ja vad kan det vara? Vad är det här egentligen? Ja det var en kuggis, den sista, den läste jag upp precis som drottning Kristina skrev den Ja det gjorde du För du lyssnar ja. på drottning Kristinas favoritpodd Och vi som på ett skojfriskt och ungdomligt sätt samtalen om brännande inaktuella frågor heter Daniel Hermansson och Robin Olofsson Idag kommer det handla om skåner på 1600-talet, det har du inte råd att missa Lite musik, sen kör vi igång den här podden Jaha Jag vet för övrigt att jag tror inte vi skulle ha varit drottning Kristinas favoritpodd. Jag tror hon hade lyssnat på värvet som alla andra. Så Suttit och kommenterat från Rom. Här sitter jag i Rom och ja. lyssnar på Kristoffer Triumf. Så är det nog. Jaha, eh, välkommen. Tack. Välkommen själv. Eller är det lyssnaren som är välkommen? Ja, eh, alla är välkomna. Hur ska vi öppna den här podden då idag? Ja, vi ser att det är historiepodden som är tillbaka gör sitt sjätte avsnitt. Numera historiepodden varje söndag. Ja, och det är en viktig nymodighet här. Vi älskar ju att hitta på nya nymodigheter. Ja, det sa vi förra gången att vi sätter igång en himla massa projekt här. Och vi, vi får ju se hur de står sig. Men vi kommer att släppa ytterligare ett i slutet av det här avsnittet. Kan jag flagga för redan nu? Däremot så har vi tänkt då att vi kanske kör historiska hatten varannan vecka istället, eller? Stämmer. Och då kanske någon blir väldigt besviken. Men Nej, jag, jag har... längtade lite. Jag hade ju posttraumatisk stress en vecka efter palmedissen förra <laughs> gången. Så att det, det, det funkar inte för mina nerver att vi ska ha det varje söndag. Ja, det är ju en påfästning. Det kan dyka upp vad som helst i den där skålen som det är då. Ja, um... än så länge. Från förra avsnittet, en sak som jag tänker på, att vi säger retorisk fråga väldigt ofta. Men det är inte retoriska frågor. <laughs> Nej, när, när du frågar mig vilken kyrka, eller vad heter kyrkan i Konstantinopel? Det är ingen retorisk fråga, det är en helt vanlig fråga. Ja. En retorisk fråga, det är ju liksom ett stilgrepp där det svaret är underförstått. Ja, vad vi, ja, vad vi menar, ja. Det... Det blir ju fel förstås. Ja. Det borde du som svensklärare. Ja det är just det här att av denna anledningen måste jag ta upp det. Det gnager på mig att jag framstår som lite korkad. Jag tänkte på en grej. Vi måste ju tacka lite folk som har satt betyg på iTunes. Ja. Det har vi ju inte gjort. Vi har ju uppmanat folk att gilla oss på Facebook och så. Det har varit en fin tillstömning i den här familjen. Ni är välkomna allihop. Och även ni som inte har gillat den. Men de som har skrivit på iTunes så gjort likes och grejer där. Eller stjärnor heter du mm. Mycket trevligt och ja, roligt. Jättehärlig läsning och många konkreta tips också. Mm. Förbättra ljudet, vilket vi förhoppningsvis har gjort lite grann. <laughs> Oj, nu åker jag anteckningarna här. Jag tänkte på en speciell inlägg på den där betygssidan där. Där en kille gör ett mycket roligt inlägg om... Ja hur vi låter Ja, ja precis Och eh, då låter du tydligen som Erik Niva Ja Erik Niva, Aftonbladets fotbollsspecialist Malmbergets egen Jag vet inte vad han är men han är från Manberget i alla fall Malmbergets egen rockchef ja. Och eh, jag låter då tydligen som eh, Ankan <laughs> Ankan Johansson och Johan jo... Vad heter han? Jonas eller Johan Kronenberg? Anders Måns kallas de väl Jo jo jo ja, Och han är, är Ankan den här ja. Anders och det är ju förkyvningen en riktigt bedövlig sak att säga va. Jag tycker ju att det är ett påhopp helt enkelt. Alltså jag blir ju så arg va. Så jag skulle kunna drista mig till och svära. Fy är egentligen sagt. Ja. Men jag tänker att ett av anledningarna. För han är ju för mottala. Ja en, en av anledningarna att... Och det är inte Nej, att du kanske blir misstolkad att folk har inte lärt känna dig på samma sätt som de har lärt känna mig för du har inte fått svara på något frågeformulär som jag fick göra. Jaha, nu kommer en, en ja. kupp. Ja. Nej, det är väl ingen kupp men jag har de här två frågorna då. Med hjälp av en tidsmaskin har du åkt tillbaka till Sarajevo den 28 juni 1914. När du vandrar in på en bakgata så ser du en mystisk liten filur som nervöst fingrar på sin lilla Browning pistol samtidigt som han trycker i sig en god smörgås. Samtidigt kommer ett präktigt ekipage backande in på den här gatan. Nämen, men, Erka Hertog, Frans Färdinand och frugan Sofie. Du har nu möjligheten att hindra Gavrilo princip från att skjuta. Vad gör du? Vet du vad? Ja, det här har jag tänkt på eh, faktiskt. Ja, ja, ja, jag tänkte att eh, om man skulle, eftersom jag ställer en fråga till dig, om du skulle ändra någonting i historien så tänkte jag. Det var ju någon på Facebook-sidan som föreslog att du skulle dra upp en sån här eh, frågeformel till mig. Och ja. tänkte att då kommer jag säkert göra det. Och vad skulle jag vilja ändra på då? Ja, kanske det här skulle vara ganska intressant att slänga ut ett krokben för Gavillio i princip när han kommer att knalla där. Så mackan flyger i all världsväg med samlade och sena på grejer, vad det var på den där. Eh, och Ja, det, det kommer ju påverka en himla massa då, ja. eftersom ja, det leder ju till... Eh, Österrike-unger ställer inga krav på Serbien, Serbien behöver inte fixa stöd från Ryssland, Ryssland behöver inte mobilisera... Det blir kanske inget första världskrig helt Nej, eller det blir ett helt annat första världskrig. Ja, det kan man ju inte veta, det är det som är skärmen med man kan ju inte veta hur det skulle ha gått annars... Så att säga. Men det är ju mycket som skulle förändras. Bara av den anledningen att jag liksom kastar ut benet och lägger en tackling på den här principen. Där. Och så åker eh, Frans Färdman och hans fru iväg och klarar det i ja. Ja, jag Fast då skulle jag vilja veta att jag levde typ hundra eh, år till efter det här. Så man kunde se hur det gick istället. Ja, just Det, det skulle vara intressant. Annars om du hade en tillgång till en tidsmaskin, samma fråga som du ställde mig. Vilken historisk epok skulle du vilja studera som tidsres tidsresande historiker? Jag skulle utan tvekan tror jag, åka till antiken. Och det är ju ganska stort begrepp. Ja. Stor epok. Men eh, på 70-talet före Kristus skulle jag vilja dyka ner eh, i en plats i eh, Italien där... Eh, en man som sedan gör sig till diktator Sulla får beskedet Att han inte ska få gå i krig I östern Det var mer att han skulle göra det då Men då har han blivit utmanöverad av sin värste Fiende Marius Och senaterna har bestämt att Marius istället ska få den här äran Vad gör Sulla då som liksom, Han håller på att belägra en stad som det har varit inbördeskrig I Italien då Då tar han sin armé och knallar upp mot Rom och gör sig då till envåldshärskare. Och han blir alltså den första egentligen som slår i ja, den första spiken i den republikanska kistan som sen kommer att grävas ner med Caesar. Så att, och det var väldigt intressant att se hur han, hur han mottog det här beskedet att han inte skulle få åka till Östern och, och kriga som var hans högsta önskan. Och vilka minspel och sådär som... Ja, ah, jag tror, ah, Han blir ju helt vansinne eh, en eh, rimlig tolkning eh, och tanke. Så det är för att se så lats vansinne? Ja, ah, jag skulle... Det bränner du tidsmaskinspengarna på? Ja, för det, men, ja, men, ja, för att det, det blir ju sån, det blir en stor effekt av det här också senare då när republiken dör. Ingen hade tänkt tanken innan att man kunde liksom eh, ta över hela showen med hjälp av statens armé som här. konsulerna fick eh, styra. Och det är väl ett jättebra svar. På tal om statens armé, vad ska dagens avsnitt handla om egentligen? Jag sa Skåne på 1600-talet, men det är lite vakt. Det är ganska vakt. Jag hade ju försökt göra en övergång här innan du kom in med de här frågorna. Ja. Från min dialekt. Ja, just det. Som är ganska utperlad östgötsk tycker jag. Men om den är några sån här ord så beror det kanske på att min... Vilket den inte är, det tycker jag inte. Men min mamma är ju från Skåne. Från norra Skåne. Ett område som kallas för Göringe. Och min mormor bor där. Min morfar som bodde där till förra året när han dog. Levde också där hela sina liv. Och jag har kusiner där nere och moster. Och åker dit och frivar jul och vi år och sådär. Jag har ju rötter där nere då. Mm. Och det här är ju verkligen en snapphanebyggd där. Snapphanar. Så det här kommer handla om snapphanar. Och då kan man ju tillägga här då att jag har ju <coughs> i historiskt fikonsbok har ju jag då en tendens <coughs> källkritik då att kanske inte älska Karl den Jag ska försöka vara någorlunda objektiv här i det här avsnittet. Men man kan ju tänka på det här, att jag, jag han är inte någon favorit direkt. Av vissa anledningar. Han lät ju bränna ner hela byn till exempel. Där min eh, mormor bor då. Hela, hela socken till och med. Ja. Så det kommer vi återkomma till. Ett, ett annat av våra härliga uttryck. Vi återkommer till det. Vi återkommer till det. Pamparam. Ja, nu kör vi lite musik kanske. Sen pratar vi ja. om här. Ja, börjar vi i... Freden i Roskilde Där kan man börja Ja, jag tänkte att 1658 Då blir Skåne svenskt Det är en fred som avser Karl X krig med Danmark-Norge som då är en politisk enhet Och Sverige Och det är väl en anledningen att det här kriget Är känt överhuvudtaget är att ja, Skåne och några andra regioner blir svenskt Och att kungen tågar över isen Ja, och då vill jag säga Det här kommer vi säkert återkomma till Pam pam pam vi måste ha en sån där fanfare varje gång vi säger att det Nej, men för det är ju en jätteintressant händelse förstås när karantéende eh, går över isarna och chockar danskarna fullständigt och, och de blir helt panikslagna och, mer och mer, går med på vad som helst. Ju. Och då får vi de här östdanska landskapen. eller får vi, De övergår i såhär, ja. svensk ägo, så att säga. Eh, och, eh, Skåne hade ju av tradition varit dansk men nu blir det svensk. Av tradition. Ja, det hade ju tillhört Danmark ja. väldigt länge. Men det, man ska väl ändå säga att gemene Skåning såg sig väl som Skåning snarare än dansk eller svensk. Ja, det är möjligt. Det tar jag inte ut om riktigt faktiskt. Nej, jag, jag tror att det är så i alla fall. Man kanske också ska påpeka här innan att det, det, den här regionen då, Skåne har ju varit ett gränsland mellan Sverige och... Det i dagens ja. Danmark hela tiden. Och det har förekommit en massa krig där. Tidigare ju. Mm. Vi har ju. Det är ett gränsland mellan två stycken stora nationer- och dessutom är det ett bördigt jordbruksland- så att det är ganska tacksamt att ha armén där. På vissa håll, ja. ja. Gustav II Adolf Kalmar-kriget, 1611. Han bränner ju in där och, och bränner. Det kommer bli mycket brännande i det här avsnittet, ja. kan jag säga. För det var där man gjorde där och, eh, en vepa in där och... Eh, Lade det mesta i aska. Men det värsta var väl Horns krig 1644 och ett år framåt. När han i princip brände ner hela Skåne. Vem var hon då? Ja, Gustav Horn var en En fältherre som hade deltagit i bland annat 30-årig kriget. Och ja, han körde en repa i Skåne. Ja, det här var väl mer systematiskt Ödeläggelse mm. Och det är klart att det, här, det är under det här kriget som... Man har pratat om snapphanar tidigare också. Men det är här motståndet och hatet mot svenskarna verkligen växer. Mm. 1567-årskriget har skriver som första snapphanesajtingen. Mm. Men det är under Gustav Horns kriget 1684. Jag gick den 14 inne och hade blodbad i Onneby och sådär i Blekinge. Ja. Så, alltså det har ju funnits ett, en... Jag har akt motstånd mot svenskarna länge. Tar man upp en sån här karta över Europa och ser vilka som är de klassiska krigszonerna, mm. eller vad man ska kalla det, ja. då är Skåne alldeles rött. Det kanske du som har berättat det här ja, för mig. Ja, det är någon, någon, ja. någon <laughs> och det är... I, I någon i, engelsk variant av någon sån här karta, ja. ja. Och då har Skåne stått med. Och då blir man lite förvånad. Ja. För, eftersom man är så levande i nuet ändå. Jag tänker man kan dra paralleller till Centraleuropa och... och... Vad heter Flandern. Flandern, Flandern. Är det Balkan du är ute efter? Nej, jag tänker det, det, bör det börjar jordbrukslandskapet, det som är typ Holland och Belgien nu. Där fransmännen och britterna och tyskarna oh. så har haft sina arméer i alla tider därför att istället för att ha en armé stående jättedyrt skicka dit dem, låt dem plundra lite bönder mm. Fruktansvärt svärdkrigsherriet. Ja. Oh. Det är ju eh, det är som eh, under Horns krig som eh, föraktet verkligen börjar bli att mer och mer vanliga. Eh, och det är också när det här kriget sen tar slut som egentligen eh, här i dag i Gotland blir svenskt efter det, men inte Skåne ändå. För det hände ju i Karin eh, Tionens krig sen då. Som du mm. nämnde, tar slut vid <här> eh, Isarna där. Eller börjar ju där egentligen. Eh, ja. 1658 efter jag skilde Skildefreden nu kanske någon sitter och tänker, vad är en snapphane? Vad är en snapphane? Det vore väl lite inligt att gå in på då. Ja. Vad är en snapphane, Jabil? En snapphane, det är tre olika saker. Snapphane, det ordet är ett samlingsbegrepp, ett invektiv, det är ett knäppt ord att använda. En förolämpning. Ja, då är det bättre att säga. Ja. Ett skällsord. Ett skällsord som svenska staten använder för de här grilla regementen eller vad man ska kalla dem, som finns i Skåne. Och då är det antingen rena friskyttar, alltså de tillhör danska armén. Det är bovar och banditer, och ibland är det rena folkliga uppror. Och det är mm. svårt att se skillnad på dem, och svenska staten bryr sig inte nej, att göra nej, skillnad på dem. Nu räknar du upp här, du håller fingrarna och räknar upp tre stycken. Det ser ju inte de som lyssnar ut, för det här är radio. Men de är intressanta är ju de här, de här skurkarna, som Det är många som går till skogs, som man säger. Mm. Och eh, där lever de som. Äventyrare och skurkar och rörvare helt enkelt. Och ordet snapphanen tros ju komma från tyskans snappen. Att stjäla. Att stjäla, man tar grejer. Mm. Det finns ju andra varianter av vad det där kan komma ifrån. Att man är snabb på hanen, på pistolen och allt möjligt. Ja, men det tror inte jag på. Svenskarna buntade ihop alla de här och gjorde ingen skillnad på skyttar som skulle då stå under danska arméns översyn eller skurkar banditer eller bönder. Alla som var emot svenskarna var ju snapphanar. Och, mm. och då kan man nästan likställa med hur man betraktar terrorister idag. Alltså det finns ingen, de är ju rättslösa nästan. Nu menar jag inte att terrorister är det men ibland har vi behandlats som det. Ja, absolut. Och det är också ett praktiskt eh, begrepp ju att bara kasta iväg på någon. Mm. Du är en snapphana och därmed så förtjänar du inte att men de kallade inte igång. Nej, precis. Men de kallade sig inte sig själva för snapanar. Som i till exempel den här dramaserien som SVT gjorde för några jular sedan. Den Snab... fantastiska serien. Som... Snapanar. De springer runt och kallar sig själva för snapanar. Ja, Det gjorde de inte. Det är inte fantastiskt. Det är en hel världslös och vi behöver inte... Ja, vi kanske Det mer finns ju man, en annan bra skådespelare ja. som de med är. Men eh, annars är jag ju inte jag mycket det. Hur, Nej, men min poäng var att de hade inte kallat sig själva för sina panor, Utan det var något som man Nej. blev kallad. Kung under den här epoken är Karl den XI. Ja, vi pratar om Karl XI förut. Men vi kommer ju framförallt att rikta in oss på 1670-talet här nu. Ja. Och när Skånska kriget... Det är där liksom som ligger som en... Det är egentligen det som är det stora mm. Eftersom danskarna invaderar Sverige 1676 och Kristian V har tänkt att nu bara hoppa för att tiden målgen. Ja, ja. nu ska vi hoppa här. Nej, men jag tänker att vi kan gå tio år tillbaka för för 1660 så har ju Karl den 10 dött. Ja. Och han var ingen revledande människa. Ja. När, när man ser porträtt på honom och man vet att de här porträttmålarna de gör ofta lite snälla. Han är fruktansvärt chock på Det Är det vad du har att komma med till snart på nej, men, nej, men, 10, om det är chock. Nej men det, det tycker jag är bra info som ska med. <laughs> <Ja>. <laughs> men, och Karl, sonen Karl XI som då bara är 3-4 år gammal. Ja. Blir ju kung då. Ja. Och från början är den en förmynda regering. Så. Men så att när svenska kriget, nej skånska kriget drar igång. Vad sa du för årtal? Ja. 1676. Ja. Då är han ny tillträdd på svenska tronen. Mm. Nu kan du köra. Ja, eh, angående det här skånska kriget, man behöver ju bara veta att det, det är ju det stora kriget mellan arméerna. Och då har vi ju slagit vid Lund och eh, det är inte så himla många stora slag mellan arméerna här. Men hela tiden så kommer ju snapphanarna att utdela nålstick kan man säga som var ett. Kanske inte är så himla allvarligt, men tillsammans så blir det ju en viktig plåga för eh, svenskarna. Danskarna intar ju Helsingborg nä nästan omgående och ja Christian V säger, alltså, skickar ut bud till Skåne att nu är jag här för att befria er, nu är det dags att sig ut mot svenskarna. Och det är många som lyssnar på det här och, och ställer upp och folk flockas ju till de här friskyttekåren och, och, och så. De får ju betalt av danska staten då och så. Man har inte samma förmånen riktigt som en riktig soldat men ändå. Mm. Det kunde ju vara en, en 150 man i en sån här frikårsregiment. Ja. Svenskarna är ju väldigt dåligt förberedda för det här kriget. Ja. Och det går ju tok dåligt. Karl elfte och eh, hela svenska men bara retiverar ut till Öster mot Kristianstad så fort de bara kan och så kommer de ju tappa Kristianstad också vart efter. Så danskarna har ju en väldigt stark inledning på kriget här. <laughs> jo, ja, du alltså. bara tittat på mig ja, vi, Du berättar så bra, jag lyssnar med Ja, det skulle vara skönt Spännöron Jag har något mer att säga här jag flika in. Men jag är väldigt dålig på skånska krig Jag vet att det pågår fyra år Att Men då är ta jag jag slut vi, 679 ja, Det är extremt blodigt Ja, särskilt slaget vid Lund Det är ju, har ju uträknats att det är Ett av de ja, det är Proportionellt sett det blodigaste Slaget i historien har ju sagts eftersom hälften av de som deltog stupar. Ja. Så det, det säger ju lite om hur lite svenska och danskar tyckte om varandra. Ja, precis. Det här är inget nöjeskrig. Det här är hat från bägge sidorna. Mm. Men det ska väl handla lite mer om snapphanar här än om själva skånska kriget egentligen. Mm. Hur var det att, att leva som en snapphanut och vad var det för människor och så egentligen? Jag vet att enligt myten, det finns väldigt mycket här som är svårt att belägga historiskt. Enligt myten så gömde de sig i grotter så hade de hemliga tillhåll. Att de bara var aktiva under sommarmånaderna när det gick att hålla till i skogarna. Och att vissa åkte tillbaka till Danmark under vintern och vissa kanske blev bönder i någon skånsk liten härlig by. Ja, det är precis. Det är ju finns ju massor med sägner kring det här. Och en sägen är ju då alltså en kort, sagoliknande berättelse om, som ofta handlar om en plats. Och då finns det ju, som du var inne på, en massa grottor och grejer som har fått namn efter det här. Snabb har en i Lumpeboda. Snabb har i Tomteboda. Snabb har i Pennebo. Snabb har stallarna i Östersjön. Det finns mycket sådana här platser och grejer där snappanarna har gömt sig. Och ibland så kommer svenskarna förbi väldigt nära men hade inte en aning om att snappanarna låg där precis då. Och så kunde man spana på dem och klara sig undan liksom, för att man låg i en någonstans. Det är mycket så... hål och skriva och grotter ja. och grejer i särskilt några nordöstra Skåne i det som kallas för Göring, som vi kommer in på. Så. Ja. Sen får man säga om när det gäller ortsnamn och platsnamn och liknande att det är ju det går inte att lita på det. Det är väldigt ofta orter Men, som vill tillskriva sig en ja, historia. Ja, precis. Men det är det som är intressant det här. För att det här lever ju kvar väldigt mycket. Och det kommer vi pam pam pam också kanske återkomma till. Det är mycket nu och eh, nästan legender ibland om platser och personer mm. Och det är halvt sant och halvt sanning ibland, sådana här saker. Ja. Men som du var inne på, det var ju sommarmånaderna och kanske våren och hösten som man eh, kunde vara aktiv. Det var ju nästan lite, kändes som Birko Ronja-stämning ute i, i, i, i sommardylen och sitter och grillar någon lax med att man har fångat där ute en forsande älv. En mysig stämning helt enkelt. Nu kanske jag sk För, skönar lite. ägga varandra att hoppa över det här stora ja, jävulsgapet. Då, då är vi i Bovjen, ja. Mattis Bovjen. Har du inte sett det här? vi inte har jag om. Jag menar ju när de är ute vid G8. Ja, jo, jag ja. förstår. Okej. Okay. Men den där mysigheten tar ju slut så fort det blir vinter och ja. svinkallt. Och då är det många som stök med av sjukdomar. och var ju inte så kul bli sjuk där ute i Nagyota och grotta. Man fick ju kämpa sig fram och det var jobbigt med mat och grejer överhuvudtaget. Men som du sa, de här friskyttarna kunde ju i vissa fall ta sig till Danmark och bli inkvarterade i vinterläger där. Man blev ju inte så himla färs av att bo i de där grotterna Och skogen är ute heller Skägget växer Och, ja, och trasiga kläder Och ofta så våldgästaren i bönderna och liksom bara kom dit och sa Nu ska ni ge oss mat här mm. Och det är ganska obehaglig allt Någon som kommer in där och ser ut på det där viset och, och hotfull och så Annars så låg de ju mycket i laggårdar och, och liksom utan att bonden visste om det Och sådär Ja men det, nu har vi ju sagt lite om vad, vad snapphanare var för en och var de, var de levde någonstans. För det finns ju mycket, om vi då går in på Göringe som är, alltså ligger i nordöstra Skåne. Det finns ju mycket lövskog och grotte och grejer och gömma sig i där. Måste vi förklara varför de kände sån avsmak för svenska staten, mer än att det hade varit för Sverige. Mer än att det hade varit krig om att de ville tillhöra Danmark och så. Men om du fångade en snapphane från svenska staten, de bemöttes ju som förädare. Och torterades och avrättades på de mest bestialiska av metoder. Till exempel med pålning, alltså att det förs ett vast träspett genom hela din kropp. Det här har vi ju varit inne på med dråkula, ja. Det är något liknande här. Ja, precis. Eller rådbråkning, att du får alla dina ben krossade upphängd på ett vagnshjul Det är ju inte så mysigt. Nej, precis. Man, man rullar över ett vagnshjul och krossa alla ben. Det är ju förfärligt. Ja, Och sen ska det här hängas upp till allas nu. Precis och Men efter det hade ju varit ganska hårt En hård policy från Sverige Efter 658 mot Skåne Med höga skatter och med knäckt utskrivning, alltså att man tvingade många att delta mm. I Armen och så, så att därifrån fanns agget Man hade ju direkt efter att man tog över Skåne 1658 Och man började skicka iväg folk till I Skåne till andra sidan Östersjön då deltar i en massa krig där mm. och det var ju likt ja, det var ju samma som ett dödsstraff i princip, det var ju ingen som kom hem därifrån Nej. oftast, men då Jag tänkte bara flika in dig du vill in på Göänge, det ser jag. det ska du få komma också men det var inget unikt de här metoderna under 1600-talet det var ju så man handskades med landsförrädare och Oliver Cromwell som vi pratade om i förra avsnittet var ju en annan 600-talsperson och han var ju Lika hård och bedrövlig mot sina motståndare som de här svenska kungarna var. Mm. De här straffen som var fullständigt bestialiska mot snapphanar. Mm. De är ju, ja som du sa, det är ju 1600 talet Det var ju barbariskt. Mm. Det var ingen som hade kommit på det här med mänskliga rättigheter säkert mycket då. Nej. <laughs> och svenskarna hade ju stora bekymmer med, med Det var ju Även om det var det lilla kriget så var det ju... Otroligt enerverande att ständigt få sina transporter eh, plundrade och eh, mycket bort. Det var ju det som hände nämligen att mycket transporter skulle gå från Småland eh, och eh, genom eh, nordöstra eller norra Skåne ner till eh, då, de svenska trupperna som skulle utkämpa det viktiga kriget. Ja. Och de här skogarna där uppe. Där blir de ju av med transporterna ofta och grejerna då. Det var, de, de låg som krypskyttar i skogen. Ja, ja det är ju snipers lite grann. Ja. De var ju, man får komma ihåg också att det var ganska överbefolkade gårdar just uppe i nordöstra Skåne. Och många kunde inte försörja sina barn. Liksom. Och då var det ofta att ja, när de blev tillräckligt gamla för att klara sig själva Och då kunde det bli att nu får man gå ut i skogen då. Mm. Så det fanns ju en sån aspekt i hela Men de här straffen som svenskarna delar ut- det är ju, en, det är ju för att få slut på det här. i en Och det blir bara värre och värre egentligen- ju längre tiden går. Och det blir, det blir inte bättre- eller snabbanan blir inte färre. Det är ju som en Sten Jakobsen skrev- han nedtecknade en himla massa under de här åren. Det blev som Daniels getabock- när ett horn bröt av avväxte fyra upp igen- när en är dödades så kom tio i hans ställe. Och då tänker jag också att man kan koppla det till terrorism För det spelar ingen roll hur mycket man bombar och grejer ibland i vissa länder. Utan för att liksom, man tänker att man ska bomba fram demokrati. Det blir, ju, det blir ett hat naturligtvis från de som har förlorat sin familj. Och ja, det är en ond spiral där våld föder mer våld. Och det är samma sak här mm. egentligen. ska ah, Så ska Så ska får Så till ska vi gå in på Göinge då? Jag avbröt det ju för fem minuter sedan. Ja så länge sedan kanske det inte var... Det finns ju en del att säga om, om den här platsen, då, eller det här området, för det är ingen plats. Utan det är ett ganska stort område. Kyrkanstad, Hässleholm och de här städerna ligger där. Och som sagt, det var ett ständigt grillakrig. Och snaphanarna var ju inte så mysiga de heller, oavsett om de var friskyttar eller om de var skurkar. När de fångar svenskar så ska de ju avhålla sig på dem. Ja. Och det finns ju, Sen har ju svenskarna då efterhand då. Förvärrat berättelserna betydligt Om har möjligt Att de har stött på gamla gummer Och på, på vägen Och hängt upp dem i träd Med huvudet ner i en myrstack Och man har hittat på en massa konstiga grejer Som förmodligen inte är sant och... Nej så här brukar ju alltid ske från bägge sidorna mm. Men propaganda om Vad de gjorde snabbt eh, på Snabbana mycket Var ju att man fångade in Till exempel präster för pesterna var ju svenska statens. Det var ju det som var. Nuvarande. Vad ska man, man kan inte säga att det är nuvarande twitter. Det vi ha en hashtag för som heter histpod. Men det var ju liksom budskapet gick ut via pesterna. Ja. De gällde ju fånga in då, särskilt de var svenskvänliga. Och det gjorde man ju väldigt mycket. Och behandla dem inte så trevligt. De här pesterna fick ju liksom balansera mellan två. Här haft som eh, ena stunden så var det eh, danskarna som hade makten Och sen var det svenskarna Och det var ju farligt att ta, välja sig allt för mycket mm. Så det var en himla balansgång för dem här eh, Och här, det fanns en eh, pest i eh, Glimmocka som hette Paul Ernertsen Som var en riktig hejare på det här med att eh, vänta kappan efter vinden eh, Först så när danskarna kom, då läste han upp en dansk danskrivelse och gick om till mötes och sen kom ju svenskarna tillbaka då och var arga över att han hade hjälpt dem. Ja då fick han ju läsa upp en, han fick skriva på en svensk förklaring och sen så, så uppmanade då bönderna i hans socken där att nu ska vi minst han, vara på svenskarnas sida. Och då visade sig att danskarna fångade sen upp den här texten som han hade skrivit och som skulle gå ut till, till folket. Och blev ju arga dem då på honom och eh, då för de bort honom till Danmark och då får han bli fångad där och väl när han är i Danmark ja, då försöker han nu för Kristian 15 och säga ja men egentligen tyckte jag inte som eh, så jag sa förut när jag sa att svenskarna var bra eh, så då fick han ganska bra bemötande till slut där i Köpenhamn men han, han vände kappan efter vin och det var ju det var man var att göra nästan som pest för att klara sig där för om man inte liksom hanterar det här så skulle man ju falla dit man Allt för tydligt tog valde sida Så kom ju Ja det fattar du själv Du ser ut som ett frågetecken Nej jag ser inte alls ut som ett frågetecken <laughs> Nej, men det, Jag fattar det själv Och prästerna var ju De var ju maktfaktorer Eftersom alla var så religiösa Och de predikade Guds ord Men det var många som var opopulära också Eller impopulära mm. eh, Och de fick ju ofta besök av snapparna Som plundrade deras gårdar Och, och höll på och man kunde ta dem som kidnapp alltså kidnappare Och sen eh, kräva <gärva> pengar av andra I deras närhet för att de skulle få bli släppta Och allt möjligt Det var ju inte bara i Göring Och i nordöstra Skåne som Snapparna fanns Det är Där det idag lever kvar väldigt mycket ja. Att man använder det här eh, ordet Men Snapparna fanns ju både i hela Skåne eh, Och eh, i Blekinge Och i Halland Och till och med i, i Södra Halland i alla fall Och eh, i Bohuslänna så de fanns ju överallt och, och kriget eh, pågick ju överallt också. Eh, alltså småkriget. Man tänker ju ofta på stora slag när det handlar om krig. Ja. Men eh, småkriget... Det här är ju... nästan någon typ av... Nästan ett inbördeskrig. Ja, det kan man säga. Det är väldigt svårt att återge snabbt kriget kronologiskt. Det går nästan Nej. inte. För det är ju så många små händelser som händer eh, i ett enda stort virrvarv hela tiden. Så man kan ju ta tematiskt bara att tillägga att ja, vi har ju pratat nu om lite grann om i nordöstra Skåne och där men det förekommer ju också eh, vid alla slott och bavjar var ju mycket eh, alltså ja, kamp nu. om vem som ska ha dem här för det var ju som stödjepunkter mm. om vi har den här bovjarna då har vi kontroll över det här området och så det var ju väldigt eh, viktigt förstås för, för förmedlingen av eh, information och sådär och eh, svenska staten, vad tror du om? Nu kommer det inte en vetorisk fråga. <laughs> en rak fråga, en vanlig <laughs> fråga. En ja, vanlig fråga. Hur uppfattade de? Det är kanske till och med en ledande fråga. Hur uppfattade de Skånska Aden, tror du? Hur de uppfattade Skånska Aden? De såg ju Skånska Aden som ett problem för... Ett led i det de försökte med försvenskningen efter 1658 var ju att försöka få lite mer vanliga svenskar, uppsvenskar, svenskar, mm. svenskar adler från kärnlandet och flytta ut några sådana. Den, där, den skånska adeln gick ju inte att lita på. Absolut inte. De vill man ju bli av med helst mm. på något sätt. Om de inte skrev på en TOS-försäkran vill säga, och det var inte alla som var så pigga på ju. Och då tröttade man ju till slut från kungens håll och hans ledning så man försökte ju förflytta dem helt enkelt från Skåne till, alltså till upp i övergränsen i Sverige, ja. eller vad man ska säga, alltså upp i Småland åtminstone. Mm. Och det var ju inte heller så sögna på att lämna sina slott och så. Här. Man försökte kalla in allihop till Malmö. För där skulle man då ha någon slags eh, samling och, och sådär. Men alla hade något svepskjäl. Ja, eller jag är lite krasslig. Jag har inte varit utanför <laughs> min fina. var vi här på flera dagar. Nu jag kan nog inte lämna... Åh, Fugan är lite dålig här också. Så det går inte. Man hittar på alla möjliga svepskäl för att slippa åka till Malmö. För man Nej, visste att det... Nej, mådolåsandtaktiken. Jag kan inte komma till KU för jag är dubbelbokad. Ja. <laughs> Eh, kanske det är. man kan säga det är ju inte alls samma sak egentligen men, men för de fattar Moda Olofsson hade inte blivit avrättad eller förflyttad, de hade inte de hade blivit heller kanske, men eh, de hade blivit vuxenmobbade och de som hade blivit de, deporterade och det var ju somliga som blev mm. mer eller mindre om de hade, de som åkte till Malmö sen blev förflyttade men eh, däremot de som vägade de det här är en väldigt rolig sak också. För, rolig, det är inte roligt men det är en mm. konstig sak. Okay. För att återkoppla till det här med Kromwell som man i förra avsnittet grävde upp och sen avrättade igen. Mm. Det är de som vägade och, och förflytta sig från sina slott. De stämplades ju som förrädare ja. av Svenska kronan och då var man till slut tvungen att, att, att åka till Danmark för att klara sig där. Och då blev borgarna övergivna för övrigt och snapphanar eh, försökte inta dem här och så försökte svenska arméer inta dem tillbaka och så var det på en massa olika ställen kamp mellan snapphanar och svenska de som skulle ha kontrollen av de här borgarna. Men eh, vi i några fall eh, så utav de här adelsmännen som flydde till Danmark så blev man ju så arg på dem så att man symboliskt avrättade dem i Malmö. Och hur det går till riktigt har jag har inte en aning om. Om man bara nu härmed avrättar vi eh, bla bla bla. Och, alltså det... Nej, men det är väl som en symbolisk... Jag vet att det inte är samma sak för de lever ju kvar. Men jag tänker det som en symbolisk begravning. Som när ett skepp har förlist eller någonting. Att man har inte en kropp eller en aska. Men att mm. det finns ändå ett värde i gesten. Ja han lever någon annanstans. Men vi... för oss är han död. Ja. Man kör en tom gillotin. Det var framförallt till exempel bröderna Tott. Holger Tott och Tage Tott som eh, Holger var ju han som ägde Morsingsholm där och ett stort eller, väldigt fint slott där nere i teakterna. Ja, här i honom. Och, och ja men han var ju tung ja. och döda för nog det är symboliskt att vet på kuppen sen i Malmö <laughs> så man får en bild av att det här är någonting som händer över hela Skåne nu mm -hmm. men det är väldigt eh, aktivt just uppe i Gör ingen bygden i Lövskogen, det här. Mm -hmm. Och varför var det där? Jo, oh, det var ju där vi var inne på. Eller, ja. Vad, vad var det som hände där uppe som extra... Du får komma ihåg här nu att svenskarna sitter runt kristianstad Om vi bara tar 1676 i början av kriget. Vad som hände i Göringen? Ja, vad är det för speciellt med det här området? Jag vet inte vad du menar. För att komma med grejerna till... Är det här att man måste åka genom Göänge? Ja. Och... Genom dessa skogiga marker och ja. alla grottor och grejer. Med folk som har lämnat sina hem för att de bor för många på gården och bor ute i skogen istället. Och de hankar sig fram. Det är ju inte en jättebra situation att har genom en massa eh, vagnar och grejer. Har du hört talas om bloshullskuppen? Ja, Karl den Alpses krigskassa blir tagen. Nu säger du det som att, ja just, ja, no, det, no, det här no. är en jättestor grej den här kan jag säga. Det här är en sån här... Sägen och myt och det är, det är sant naturligtvis jo. men man har ju spett ut det här. Karl XI han har retirerat österut och väntar på att hans vagn med pengar ska komma. Ja ah, men så är det väl. Hans 250 vagnar med pengar. Just det. För det är jättestora kopparplåtar mm. och de blir stulna. Ja. Alltså hon är ganska vanliga nu för tiden men det var som sagt inte första gången på 2000-talet man kom på att man kunde skjuta ner folk och ta pengar från vägtransport. Det här kanske är en, en mycket större organisation än de brukar ägna sig ja. mot de här banditerna idag. Och det här är ju nästan, det är inte lika ädelt men det är ju nästan Robin Hood också att sno kungens pengar via ett anfall mm. från skogen. Det var alltså den här krigskastan som behövde komma fram till Karl XI för att han skulle kunna avlöna uppe och annat. Och som du sa, det var ju jättestora kopparplåtar. Det är lite konstigt kan man tycka för de är alltså stora som bakplåtar ungefär. Ja. Eh, och väger ju, kan väga upp på 19-20 kilo. De här tio, det är ju då representerade 10 daler i så fall. Och så det var ju 50 000 daler. Alltså det är mycket pengar ja. totalt i de här. Nedstoppar det i en massa tunnor och så åker man över gränsen eh, från Småland, kommer till Låshult som ligger då eh, i närheten av småländska gränsen. Börjar ana lite oroad av en massa olika saker. Det här är någonting som inte stämmer. Det kommer bud från Karl, karl den om att man måste röja vägen i det här området så att man har sikt eh, åt alla håll och kanter. Och då är man ju redan på plats när man får det här. Och bara, Oj, då är den här. Vi kanske inte skulle ha haft så bråttom. Och då, får, då börjar man ju fundera på. Det är någonting som är fel. Vi, vi transporterar tillbaka skiten här så det inte händer någonting. Så man har ju börjat en, en transport tillbaka mot elmhult då för att rädda undan här. Ja. För att man har en väldigt liten vaktstyrka av svenskar. Det sägs ju då att det var sex män från den här teakten som hade hört att oj nu är hela Karl-Närvstedts på väg ner. Och så hade de tagit kontakt med danskarna danska Landskrona och försökt få dem att vara med på tråget här. Men den femte hade ju förbjudit all slags plunding både ja, överhuvudtaget så de fick ju inte med sig så mycket danskarna men de lyckades tydligen övertala övertalen 14-15 stycken bevidna ryttare då som hjälpte dem med det här mm. och med hjälp av de här danskarna så eh, gick det ut en så kallad budkavel till alla socknar i området där Osby, Hästveda och de här teakterna där jag ...brukar fiva i hjul och gå på marknad. Eh, så en massa bönder därifrån samlas ju då... ...vid, vid, vid samlingsplats. Och då vet man inte än vad ska, som ska hända. Men då de här sex männen stiger upp och talar om... ja, det är så här. Nu tänker jag inte härma dialekten där nere. Men de talar om då att... ...Karl Neftets krigskassa är på väg ner. Och den ska vi nu lägga vantarna på. Och då är det en del som tänker, oj det här var ju farligt och det sig ur. Men de allra flesta, alltså upp mot 400 personer, går med på det här och tycker att det här verkar vara en bra idé. För den är ju så obevakad. Och så går man vägen mot Lohsult och under tiden så strömmar det till mer och mer folk. Som tycker att det här verkar vara en och på gång och spännande. Och när man kommer fram till Lohsult och... Då har ju svenskarna då försökt föra över så mycket de har kunnat, men de har ju inte fått över så mycket. Och bara för att man har kommit till Älmhult så är man ju inte säker för det. Det blir en kort tid och eh, nio svenskar skjuts och sen börjar den stora fördelningen av de här resurserna. Som, man, man hugger ja, de hål på... vitt och, och brett. Man kan hitta sådana här nedgrävda ja. i skogarna. Det gör fortfarande de fortfarande med. Ja. Jag. De hugger hål på de här tunnorna och sen så, ja, det är någon som har beskrivit det som att det var sparvar på en eh, äng som liksom bara tog för så <sig> av allt möjligt och sen skingras ju det här som sagt huller och buller och då finns det ju myter och legender kring det här att eh, vissa har ju fått med sig väldigt mycket från av häst och vann med sig, så, så har de ner det här någonstans just det och, och så är det ju det och på vissa platser så kan det finnas mer än på andra man har ju räknat ut någonstans i Låshult att eh, i dagens penningvärld om man skulle hitta allt det här så finns det 70 miljoner kronor grävt i, i koppar i trakten. och Det här är ju fantastiskt naturligtvis. Det, det är ju någonting man gillar. Det är ju bra för när man går runt och guidar gamla och det. gubbar och säger bara, Här kanske ligger lite koppar, plåtar här. Vet man aldrig en gammal hedlig skatt. Skatthistoria drar ju aldrig. Ja det är det. Det är ju en kittlande tanke. Och det är en stor förnedring, naturligtvis, för Karl Nelford att han inte fick alltså, att han blev van. Ja. Hans tält gick ju på kuppen här också. Och en bit av det hamnade hos Kristall den femte dessutom. Och han tycker att det var ju trevligt. <laughs> Men annars så blev ju inga radikala följder av här. Nej. Men man ska, sen försöker man ju då åtta år senare efter kriget och leta. Man, I svensk andra startar man en kommission. Ja, och försöker är utreda ja, Och få höra en massa folk Men de har ju glömt bort det här ja. Precis som de här, äh, de här skånska Som försökte slingra sig Så försöker ju nu äh, de här görangeborna ja, Var jag verkligen med eller osult? Ja det kanske jag var hur du? Men i så fall fick jag nog bara med en, en kopparplåt Och den, den är borta Eller jag har glömt vart jag den ner en Eller något sånt där så det här var ju outhärdligt för de utredarna att mm. försöka få fram de här pengarna. Men det här är alltså 76 i början av kriget ja. och då är väl snapphanarna ganska populära men mot slutet av kriget så är de inte så populära längre. Nej. Därför att när det blir uppenbart att danskarna kommer vinna då börjar danskar men även snapphanar många av dem var ju danskar plundra och bränna och, och bete sig ganska svinigt så det folkliga stödet för den här motståndsrörelsen ryker ju. De... Eh... De ligger ju i krig till slut med själva den bofasta befolkningen ja. som sagt. Och de får ibland söka hjälp på svenskarna till och med. Ja. Så att det är inte så snyggt. Men innan allt det hade hänt så hade ju svenskarna haft stora problem med att hantera det här. Johan Gyllenskärna till exempel som var en av kungens rådgivare. Han hade ju fått i uppgift att ha en övertalningskampanj. Där man då, han åkte runt med 400 yttar i socken efter socken och försökte uppta trohetsed. Och han höll tal där man först lovade att eh, ja alla som har samhör med danskarna eller med snapphanar kommer att straffas. Eh, och man skulle då eh, ja, var tionde man skulle straffas i den by som eh, till exempel hade skjutit mot... Eh, om någon i byn hade skjutit mot en svensk så skulle man då hänga helt enkelt var tionde person mm. eh, i den byn. Och sen skärpte man det här till att det skulle bli var tredje person. För att det hjälpte inte med de här hoten. Och man satte upp, Karl försökte försökte emellanåt också, och nu är det amnesti, nu släpper vi alla, bara ni sluta med de här dumheterna. Pardonsplakat som man kallar det, satte man upp. Men det var inte mycket av här som hjälpte. Nej. Det var ju först när då... på grund av att danskarna höll på att förlora kriget, blev allt mer brutala själva. Ja. Som befolkningen vände sig mot dem lite grann. Därför sen. När Danmark gör ju flera försök. Framförallt ett 1709 att återta Skåne. Och då är det folkliga stödet borta. Mm. Och då är det inte alls samma problematik för svenskarna med snappanar. Nej, och det beror ju på den här försvenskningen. Ja. Har du något att säga om den? Om försvenskningen? Mm. Ja, jag har ett riff om försvenskningen. Försvenskningen pågick ju ganska länge. Alltså redan efter freden i Roskilde. Men från början väldigt ineffektivt. Man försöker flytta dit fler svenskar, det var jag inne på tidigare. Johan Gyllenstjärna, som du var inne på, vi sett en Gyllenstjärna. Mm. Ja, han var ju till en början ansvarig för försvenskningen Och han drev en väldigt hård policy. Han ville ju utrota danskarna. Men han föll av pin och istället var det en man som hette Rutger från Ascheberg mm. som tog över. En sån här gammal luttrad officer som hade varit med i flera stora krig. Och han var sympatisk, alltså han sympatiserade med de skånska bönderna. Och dessutom så visste han att Karl den XI höll på att begränsa Adens makt genom att genomföra någon typ av reduktion mm. i att Adeln av med land. Mm. Och det ville han, det tyckte inte han så mycket om eftersom han var en stor landägande. Nej, Och ett av de stora problemen var ju att kungen vägrade släppa in skånska ryttare i, i kavallerierna. Det, jag vet inte varför men det var tydligen en stor Symbolfråga som störde folk Väldigt många eh, Därför de här ryttarna då Det var ju vanliga svenskar då som flyttade in på skånska gårdar Och de här skånska gårdarna skulle hushålla dem det, Hans system Indelningsverket Det var ju så det liksom försörjde soldaterna mm. Att de var bosatta där Soldattorp pratas det ju fortfarande om mm. Att de bodde i små torp Och skulle bönder skulle försörja dem i alla fall, från Aschaberg då, han, alla de här ödekåkarna som låg brända efter Skånska kriget, han uppmuntrade folk att flytta ut hit och, ja. och liksom reparera upp dem. Då får ni behålla dem. Ja. Så då började folk göra det. Kolonisera nästan låter så Ja, kanske, ja. Man blandar ju upp befolkningen ja. genom det här. Då. Det gör man, verkligen. Och framförallt så... Och den sista grejen då, nu jag men eh, religionen och akademin. Eh, Lunds universitet är ju någon sorts propagandainstitution. Mm, det Ett... blir ju är nästan det för man bygger det här för ja. kontroll själv. Eller? Precis. Så att det är ju väldigt effektivt och dessutom att man lyckas vinna över prästerna på sin sida. Prästerna börjar predika på svenska. Det blir bibeltexter på svenska, katekesen på svenska. Så på svenska de får ju läsa så vi 1700 så är väl svensk som ja. folk pratar Så att för svenskarna av Skåne det handlar ju lika mycket om makten om språket mm. som någon sorts politisk makt. Det här måste ju du som svenska äh, tycka inte intressant. Ja, jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Och det är ju... Vi har ju en gemensam språklig identitet Skåne och Sverige och Skåne är ju... Bra. Ja, för Skåne är ju Sverige idag jag tänker tänkte säga. säga det, Skåne är ju de facto du, Sverige idag. Ja, oavsett och, det, om... Det finns ju folk som inte kanske tycker att det är så kul, men jag tror att jag tror inte de är så många. Nej. Och det här är ju en nästan unik. Om man kollar på andra liknande fall i Europa där regioner som av tradition inte har tillhört ett land och tvingas in. Sådana enheter brukar inte hålla. Även om det är Sveriges naturliga ja, gränser. Klart. När jag säger att Skåne är Sverige så är jag, alltså alla landskap har ju sin särpräglade kultur på olika sätt ja. lite grann och Skåne har sin men Östergötland har ju faktiskt sin också lite grann skulle jag vilja hävda ja, Absolut, men det är ju lätt att glömma det här för att jag, och det kommer vi ju återkomma till Plam, PAM PAM PAM mm. ja, eh, Norrland ja. är ju inte svenskt Nej. på, på ja, Gustav Vasa säger att allting som inte syns ska tillhöra Sverige mm. Nu ska vi inte... Nej vi, vi ska, ska inte göra det men, men det här att Väldigt stora delar av det som idag är Sverige ja. Är ju inte Sverige då Nej. Nej precis och det blir väldigt konstigt Om man skulle börja säga ja. Men det är klart Finland har fortfarande varit Svenskt längre än vad Skåne har varit ja. Om man ska börja så Absolut anledningen också till att man inte ställer sig på danskarnas sida 1709. När de kapitulerar och ger upp eh, 1679 mm. i Kristianstad. Och när de liksom ska återgår, alltså, återvända hem till Danmark så bränner ju de ner hela Skåne en gång till. för till att skratta åt med. Nej ah. men det är så sjukt, det är så mycket brännande här. Ah. Eh, och då är deras tur att ner och då är hatet vänster mot danskarna då istället. Mm. Och förtroendet för dem är i botten. på beämrande så måste vi då komma in på öken Ja. Örkenedsoken. Det är där mormor mor bor i Lundsboda och min morfar ligger begravd i Lundsbodas kyrka. Och vad var det här? Jo det var ju Karl XI, det är därför man inte tycker om honom särskilt mycket där nere. Eller där omkring. Mm. Eh, därför att eh, det här är ju en strafexpedition som man bestämmer att man ska göra. Man har ju tröttnat på det här snapphaneriet nu, som är väldigt graserande eh, just i det här området. Och då är det ju eh, rent ut sagt en utrotning av ett helt område som man bestämmer att man ska göra. Man ska bränna ner varenda gård, det spelar ingen roll heller om det bor... Alltså det är svenska soldater som har rusthåll, alltså rusthus där, där mm. de har sin försörjning. Där bränner man också ner hela skiten. Så man ska statuera ett exempel helt enkelt. Det är en symbolhandling ja, det här. Ja, den 23 april eh, låter man eh, bränna ner allting och, och i Karl ord så står det ju I hela socken nedhugga allt manskön som kan gevär bära, skonar allenast kvinnokön och barnen. Man bränner upp gårdarna sedan boskapen är utburna. Man ska alltså rädda boskapen och så ska man bränna ner för dig värdefullt. Ord och inga vis. Och alla eh, män som man träffar på egentligen mellan 15 och 60 skulle man ju ha hjälp. Och det finns ju, eh, man skulle ju kunna räkna upp en massa citat här från, från eh, diverse folk som har varit med och skrivit om det här. Men det är många platser och sådär som eh, inte behöver vara här kanske. Men Nej. det var så ett himla bändande Och 68 gårdar åtminstone brände man ju ner. Ja, och det är klart att folk är förbannade över det här fortfarande. Mm. Och om vi, vi pratar... Nu är många återkopplade till Cromwell- med det här att irländarna aldrig förlåter Cromwell. Mm. I de här bygderna så förlåts ju aldrig Karl den elfte. Och vill man ha en bild av vem är den här Karl elfte, då kan man öppna sin plånbok- och plocka fram en prasslig 500 sedel, mm. För där har vi Karl elfte. Och det är ju en skandal utan like- 1985 så bestämde Riksbanken att nu ska vi ha Karl XI på femnolappen. Och i lönsbåda blir man ju vansinnig förstås. Ja. Och eh, man eh, skriver protestbrev brev och grejer och skri skriver sig till Riksbanken och säger det här är skandal och det är inte klokt och det är en folkmördare och sådär. Nu var det inte så förfärligt många som dog faktiskt för att eh, folk i bygden hade fått eh, information om att det här skulle hända så många hade ju flyttat ut. Ifrån sina stugor och gömt sig i de här grottorna. Mm. De blev ju oftast ändå snabbt så det var ju väldigt kontraproduktivt det här ah. aktionen. Men man ville ju inte använda 500 lappen i lundsbordet länge. Helt enkelt. Man tog inte emot den ofta nu gör man ju det förstås. Så det. Men i början var man ju jättearvig, och morfar var också jättearvig. Det här var ju tillräckligt. Gammal för att komma ihåg och se honom så, så arg, men jag har ju hört berättas av mamma: Då att han var väl mycket upprörd. Och det var ju alla där omkring över det här. Och Riksbanken måste ju ha varit väldigt, alltså det är någon slags nonchalans eller okunskap eller oförstånd inför men, eh, vilken spränkraft det är i såna här historiska kopplingar. Förvisso, men nästan alla de här svenska kungarna nu startar en bil utanför. Jag vet inte hur mycket micken plockar upp av det. Men nästan alla de här svenska kungarna har ju en eller annan oförrätt på sitt samvete. Och, men, och mm. Mm -hmm. ja, nej. Nej, men... Jag tänkte att Karl den 11:e om man kollar till den officiella historieskrivningen så... Mm. Ja, ja. Han är ju så, så gullig Han var ju en tillbakadragen och blyg person Som hade svårt att skriva och läsa Han ja, har genomfört Allt från det här Dug in pengar till staten och, grejer och Han hindrar Sverige från att bli ett adelsvälde att Han plockar bort ja, ja. Han gjorde sig själv till enväldig kung Han gör sig själv till enväldig kung, också en koppling till förra avsnittet och att det är populärt på 1600-talet Att vara, bara svara inför Gud Som kung och ja, han, eller han fixar krigsmakten. Han håller sig utanför krig efter Skånska kriget. Det är därför som de tycker att han är en bra kung antagligen och ja. sätter honom på den här. men då, är också med och, och styr upp den tidiga Riksbanken så att det finns ju en ja, koppling mellan för. Men då vill jag... Försvarar jag här lite grann varför han är en hemsk kung. Nu har vi inte, vi ska inte köra historiska hatten idag. Nej. Men om vi gjorde det här, så, och fick upp Karl 11 och till exempel hans son Karl 12, så skulle jag ju direkt utse Karl 12 till hjälte och Karl XI till skurk trots allting det du säger nu. Och jag vet ju att Karl 12 har ju ställt till med förmodligen en massa mer människors lidande och död i Europa ja. och så här. Men jag tycker att han var en mer, som jag, ser, som jag sa i början, jag har en tendens här. Eftersom jag själv är påverkad. Eller, på, jag är inte påverkad. Jag, jag levde inte jag ska, jag ska förklara snart vad jag menar. Eh, Karl XII-s eh, illdåd och hans grejer har ju inte jag samma referensramar till. Jag, det är ju inte min morfar som har blivit arg över de sakerna, eh, så att säga. Det, det ligger inte lika nära Nej. på något sätt. Dessutom så hade Karl xii hade en massa andra... Till ja, men skit i Karl XI. Ja, just det. Ja. Okej. Okay. Vi, vi, pam, pam, pam. vi återkommer till Karl XI någon gång. Men jag tog upp det här exemplet på en lektion en gång. Eh, med hur historia kan påverka även idag. Mm. Och då fick jag en fråga. Och, och sa det här med att morfar var väldigt av Över 500 lappen och allting. Och då fick jag en fråga av en kille som helt rimligt undrade. Ja, men varför det? Han är väl inte 350 år gammal eller? Nej. Men historia... Skapar ju känslor. Det är inte, jag försökte förklara det: här, det är inte så lätt eh, alltid. Men det är ju inte bara sånt som står i en skolbok och som man ska läsa till ett Det är saker som har hänt och som faktiskt påverkar i generationer. Eh, och särskilt nu så händer sådana här händelser. Man kan känna stolthet, man kan känna hat. Och allting mot personer som inte alltså som fanns när man själv inte fanns. Mm. Till exempel du håller på här, De har säkert, nu har jag du skunnit koppling till Tottenham annars. Nu kanske är stolt över att de tog något titeln när jag inte ens levde. Inte vet jag. Jo, jo så är det ju att man det är ens historisk identitet. Du pratade lite om historiebruk tidigare eller i förra avsnittet och, och det här blir någon sorts ex existentiell historiebruk. Vem är jag som person utifrån min släkt och mitt sammanhangshistoria. De här minnena lever ju kvar som sagt- i generationer. Ja. Och blir inte utplånade- eh, bara för att- eh, tiden går. Mm. Så synen på Karl XI kommer vara- den kommer, den kommer fortsätta att vara... Att vara så här- i Göingetrakten. Synen på Oliver Cromwell kommer fortsätta vara så på Irland. Ja, det tror jag. Ja. Jag är oberoende oberoendepart i det här målet. Och- jag tycker ju att alla de här stor, svenska stormaktskungarna är galna kokosnötter på ett eller annat sätt. Men jag tycker inte att Karl 11 är värre än någon annan. Ja, det förstår jag. Men som vi sa, jag är inte helt objektiv här. Nej. Bara en sista sak om Karl XI som jag måste få med. För jag vet inte om jag får tillfälle någon annan gång. Jag vet jag, man jag, nej, vet inte. Eller finns ju en, sån här, du, du en nej, nej, nej, den nej, ska nej, vi nej. aldrig mer nynna på tror jag. Nej, jag det var jätteroligt. Ja. <laughs> Det finns ju en historisk myt om att Karl den 11 försökte bilda ett el oh. Ja, och jag, har, jag och en, en kollega har försökt forska på det här idag. Men det verkar tyvärr vara en myt. Så att Karl den 11 försökte nog inte bilda ett el Ja, det hade varit mäktigt. Ska vi börja försöka se ihop den här säcken? Ja, det ska vi göra. Och jag vet inte, det kanske har varit ett ganska spretigt avsnitt men det beror men det känns på det. väldigt spretigt Det men... har varit det är ett ganska spretigt ämne som det händer saker överallt hela tiden. Mm. Ett par saker man kan nämna är angående de här sägnerna Det finns ju många personer som bland snabberna som blivit kända. Lille Matt, säger en sån här känt exempel, och Hans Severin, båda två stupar stru ju för den här snapphångjägaren Sven er svven det fanns ju jägare naturligtvis som mm. var ute och letade efter de här i varenda skrymsle och försökte krama ut information i alla stackars bönder. Men Lille Matt till exempel är ett väldigt känt namn i Hässleholms nu allt från motorsportklubbar och barnför... vad heter det? När man stoppar in sina barn på... <laughs> ja, men, eh, en förskola? En förskola, ja. ja. heter ju Lille Mats, liksom. Okay. Eh, så det är väldigt känt här. Eh, och eh, han står... ju. Man vet inte om det är han som står som staty. Men det är en staty på eh, en snapphane i Hässleholm. Och den kallas väldigt i Folkman, Lille Mats, den där statyn. Väldigt känd. Är den, det en väldigt liten staty? Ja, den är... Inte jätteliten men den är, ja, den är väl. Den, vad spelade <laughs> jag för? Jag tänkte som hette Lille, va? Jaha, ja, men det var ju han som kallades <laughs> ja, ja, där. Honom. Man eh, eh, kan man söka på Google och ta reda på hur gick han då. Ingen av de här gav sig frivilligt eh, till den där som kan man säga. Nej. Men eh, när man avtäckte den här statyn 1934 eh, så var ju ansökningen där Och läste upp och eh, i pompa och stod åt med militärmusik och ge. Och så läste ju landshövdingen upp tal där och, det, och sa det var känslan som förde dem in i förhållanden som ju så olika våra. Och folk sägs det då, viskar i, i, i leden där, ja det var ju mycket märkligt här att tänka att kungens utsände står här och hyllar sådana som gjorde så mycket förtvett för kungens förfäders soldater. Ja. Det är ju en ironi i det eller hur? Det är en ironi i det och min sista grej här är att snapphanarna Många av dem slog sig för en främmande makt. Och Danmark var ju inte mer demokratiskt, mer humant ja. än Sverige. Verkligen inte. Och det är klart att de här bönderna, de var ju less på krig. Och de var ju, överheten behandlade dem ju som skit. Och jag kan verkligen förstå det förtretet. Men jag har svårt att se snapphanarna som frihetskämpar. Ja, det, det är svårt att se dem som egentligen fast... De är, de, I desperation ställer de mig upp för sin hembygd. Det är det ja. det handlar om. Och då väljer man den danska sidan eftersom det är den man känner till bäst egentligen. Man har alltid tillhört Danmark förutom de här 18 åren eh, sen den. Jo, och det förstår jag. Men att sen behövs det en symbol. Det behövs någonting i Skåne som ska illustrera den här skånska frihets, skånska säregenheten. Mm. Och då passar snapphanarna in även om det inte är nödvändigtvis funkar så bra med den egentliga historien. Det som händer sen när man eh, ingår i Sverige är att helt plötsligt får bönderna representation i riksdagen. Till exempel. För att eh, bönderna är ett av de fyra stonden och de här var de inte i Danmark kan jag Nej. säga. Det var de nästan liv Så de märker ju efterhand att det kanske inte var så himla dåligt byte det här, skulle jag säga. Nej, det var inte som att svenskarna var mongoler som kom från andra sidan världen, utan de hade ju levt med svenskarna nästgårds hela sitt liv. Mm. Eh, det... Det finns ytterligare en staty naturligtvis av en snabb panel. Det är den som vi har på bild på vår logga som man kan se på vår Facebook-sida till det här avsnittet. Den står ju då, inte otippat, i Lundsbroda. Mm -hmm. Och då ska jag dö upp en liten nymodighet igen här. Jag lanserar det, ja, lansera ditt, perfekt. För det första så ska jag backa lite på en sak som jag sa för några avsnitt sedan Att lokalhistoria är ointressant. Ja, <laughs> för det, är väldigt, det har ju motbevisat ja, det är ett väldigt konstigt eh, uttalande egentligen. Eftersom den lilla historien, så att säga, på lokal nivå påverkas ju alltid av den stora historien. Mm. Och den stora historien eh, kan ja, den påverkar alltså Det går åt båda håll här. Ja. Det finns ingen... Bara lokal historia och ingen bara stor nationell och internationell historia, Utan det påverkar ju varandra i någon slags jobbig sammanflätad väv. Eller hur? Absolut. Och nu när det här sänds idag. Det beror på när man lyssnar förstås. Om Men, du lyssnar på den dagen vi lägger ut det här Ja, avsnittet. på söndagen, mm. ja. Så är jag jag är i Karlskrona då. Mm. Och för min... Syster har fått för sig att de ska gifta sig. Eller för, nu är nog gilla. Det är grattis på er. Det är jättekul. Du är i Skåne då? Ja, fast det ligger ju Blekinge. Du är ju Blekinge då? Ja, precis. Ja, du får ha koll på kartan lite. Och då tänkte jag så här. Att vore ju inte kul om man kunde samla alla eh, gamla hedliga Alltså monument över lokala historiska sevärdheter. Det kan vara en bild på en staty. Eller det kan också vara en borg eller en, ett slott. Eller någon, vad som helst liksom. Som kännetecknar där, där ställe där man bor i. Oavsett hur stor stad det är eller hur liten by det är. Eller var man än är. Så finns det alltid någon historisk grej som man kan... Eh, Ta en bild på och lägga ut på Instagram och hashtagga histpod ja. med ett D. För då, har vi ju, då samlar vi ju en himla massa bilder. Ja, det blir en de någon sorts... mosaik ja. av Sveriges historia. Ja, det tycker ja, jag är en ja, jättebra det... idé. Ja, det är ett collage om det här nu funkar. Det blir precis så bra som du gör det till. Ja. Eh, lyssnar jag här. Och, och jag hoppas att eh, några kan bilda. för det vore ju kul att och få se lite runt omkring. Jag tror vi har lyssnare från... Det måste ju vara från hela landet förstås. Ja, det tror jag också. Så att du åker till Blekinge. Ja, och då ska jag föregå med gott exempel. Mm. Och ta en bild på något där nere och lägga ut. Så där kan du gå in och titta på om jag har hittat något intressant där. Jag tycker gärna, man får ju bara ta en bild på ett träd eller en staty eller vad det nu är, men... Det... Om ni vill vara med på bilden själv, Stå bredvid statyn och gör en tummen upp. Ja, Det är inte ofta träd, det speciellt historiska. Men, men vad som helst, och vi kan inte få för många bilder på Poseidon om Göteborg eller något. Så om man eh, ser att det finns andra bilder som så skit samma. Eh, bara. Eh, ja. Ta en bild och lägga upp. Det Det var ju skitkul att se nämligen en massa olika saker. Orkar man vänta till min sommar så får man se mig när jag står framför min, min morfars pappas nedbrända sågverk. Hemma i ja, det är ju väldigt, väldigt spännande. Mm. Det är Ja, nu blir jag sådär nedlåtande igen. Ja. <laughs> Nej, men just ett sågverk, det funkar ju. Ja. Det, för det finns ju massa med buk och grejer som man kan... Eh, på små ställen så här, som man kan ta bild på och lägga ut. Det tycker jag i alla fall. Och hashtag är histpod. Ja, yeah. helt riktigt. Ska vi avrunda det här avsnittet? Ja, det får vi ju göra. Förresten! Jag kom på en grej. Oj, förlåt, nu ska jag. Micken. Ja, <laughs> men tänk om man är, är utomlands... Oh. Då kan man ju ta en bild på pyramiderna eller något. För det måste ju inte bara vara just eh, där man bor. Det vore väldigt kul att samla en massa historiska bilder. Först att få fota... jag är nu! Första, Tänk... första bilden som står utanför Haga Sofia och Herr has, uh, Stägård vinner ett pris. Haga Sofia, ja. Okej. Okay. Just den säger jag. Men alla andra är också värda ett pris. Det vore ju jättekul att se det här. Det här kanske faller helt platt. Det får vi ju se. Yeah. Men det var ju kul som tusen. Tusingen i alla fall. <laughs> Fy i bubblan. Ja, vad skönt att du backade på tusan. Så starka ord vill du inte ha i podden. Vi avrundar väl det här avsnittet med en text från Henning Lindvall. Som på 30-talet skrev en text i en visa som sen spelades upp. På en revy i Boalt. I norra Skåne. Mm -hmm. eh, och den är väldigt lokalpatriotisk och fin och sådär. Jag ska försöka återigen andagsfullt här så gott det går. Här flintlåsgevären har knallat, när ofredens tid det var, och Göringehövdingen kallat, oss alla till försvar. Jag historiska tegen vi plöja, våra förfärder slagits för den, våra tankar hos dem ibland döja. de vore ju stolta män. Det slogs ej för pengar och ära, nej bara för hembygdens kära. De älskat sitt land, och för detta de slogs hand i hand. Nu vilar de långt ner i mullen, inunder den nu glömda kullen. Det vore av snapphane blod, ja, det vore män med mod. Och det var väl väldigt fint det där, eller hur? Ja, det kan vi avsluta på. Men eh, inte helt, för jag tycker att vi kan låta flickorna få avsluta med deras version av det hela. De sjunger det här förmodligen mycket bättre än vad jag eh, läste det. Ja Ett musikband från 50-60-talet Ja, ett musikband, en härlig orkester ja. Så att nu tonar det i bakgrunden Och då tackar vi er så mycket för att ni har lyssnat på det här Det här avsnittet av historiepodden Ett nytt avsnitt kommer ut redan nästa söndag Ja Nu är det nya tider Vill ni oss någonting, då når ni oss på historiepodden Snabla www.outbook.com Eller ni hashtagar Histpodd på Twitter Eller på Instagram Ja, glöm inte Instagram, ett av våra hundra projekt Ett av projekt eh, Eller via Facebook Tack så mycket för att ni har lyssnat på det Säg hej då Daniel Hej hej Här vill ha vårt hem mm. Här i fint och se världen har knallat När och fridens tider i det var Och ju Håll oss alla till försvar Ja i stor risk är tiden vi plöja Våra förfädeslagets fördel Våra tankar hos dem ibland dröja Det bor och stolta mig